а здавалося, з малку привчений до низьких температур. Паскудна осінь, ні грама світла у світі. Щосуботи пані Марія стабільно ходили на закупи, і раніше її стабільно підвозив Антон Федорович Троцишин, головний свідок обвинувачення. Андрусик виріс, але так і не зрозумів, за що його так не люблять люди. Пані Марія, простримивши дві години і двадцять хвилин під аркою, що нависла над входом до базару, і зовсім не прикривала від всюди сущої вологи, Андрій лише з другої спроби спромігся на більш-менш гучний вигук. Пані Марія йшла пішки і за клопотаність осідала неприємними краплями на її лице, на плащі навіть на червики. Ішла людина, яка не любила його палко, усіма потайними фібрами своєї душі. Ви! Подив дещо, аби дозменив звичний вираз не розуміючи, чого вам треба» у її очах. Дякувати Богові хоч зупинилася, бо він боявся, що доведеться бігти за нею підтупцем, спілкуючись з її потилицею. Доброго дня, пані Маріє. Я вас не затримаю? Нотки майбутньої застуди у голосі явно дали про себе знати. «Почекай трішки, днів п'ять, будь ласка!» «Добрий, де ваш светр? А парасоль, господи, ви геть посиняли і зненацько накинулися на нього?» Порушення відтоку хотів був вразити її своїми знаннями, але не встиг. «Дзвінки пчих зіпсував йому всю малину. Пробачте!» «Ну ось, що я казала!» Чого стали у проході, обходь вас. Вони відійшли убік. Я хотів би дізнатися, якщо ви знаєте, звичайно. Я знаю, що ще трохи ви застудитесь. Ну, припустімо, двічі на день застудитися неможливо. Тут неподалік моя знайома живе, вона давно запрошувала на чай з малиною. Думаю, для вас підшукалося б зайве містечко за столом, там ми поговоримо. Якби арка, що знаменувала базарний вхід, впала і тріснула його по маківці, він би не був такий вражений. Ні погляд, начебто, далекий від поблажливості. Може, вона його з кимось сплутала? Добре. Я хотів сказати «ні», тобто ви можете мені дати домашню адресу Антона Федоровича? Ось. «Антона? Навіщо?» «Очинається». Мені потрібно з ним переговорити. Про що? Невже вона не в курсі? Про міфи давньої Греції. Люблю подвиги. Чужі. Поки вона стояла і дещо торопіло дивилася на нього, мжичка нахабніла і вже хайзайнувала під його курткою, як у себе вдома. Та застужений я вже. Не стараюся так. Антон. То чи п'ять Здається, восьма квартира Правильно Нема чого довгі деревені розводити -дя Дякую, відповів він І пошкандибав на маршрутку Муруючи на стиглому цементі Стіну навколо думок Про чай з малиною Забарися І не втримаєш ці крамольні думки Під замком Доведеться повертатися І напрошуватися у гості Антона Федоровича, як і слід було очікувати, з Андрієм щастям дома не було. Умостившись на тролейбусній зупинці, якраз навпроти його під'їзду, Андрій із ходогом та мінералкою заповзявся чатувати на світка. Крізь мжичку ледь-ледь просвічувались розмиті обриси сонця. Вижити і дочекатися у цьому житті заблуканого світила – оце – Може, нереально. Дні такі настали. Не дні, а ліниві вареники. Робота до рук не бралася, Сиди собі, як пане, чекай. Що легше за це? А що важче? Отже, день другий. Андрій взяв ручку і написав. Пані Марія, нічого. Подумав, дописав. Плюс 38,4 градуси Цельсія. Як кажуть медики, вам не здається, що у вас гарячка? Треба було купити оте.